і помчала через саду поле, і більше не вернулася. Чи згинула десь, чи виїхала кудись. А Марія шаснула до її спальні, вхопила шкатулу і заховала за віниками та мітлами в комірчині. Ще Марія сховала в підвалі два срібних самовари, кілька десятків ложок, золотий черпак та вигребла столика в пазуху жменю грошей. Решту забрала банда. Самовари, ложки, черпачок, гроші Марія Чортові віддала, а шкатулу – ні, сказала – не було її. Вирішила притримати на випадок, якщо Кирило не дотримає свого слова, не поведе її під вінець. І почали вони вдвох копати лису гору. Нова влада на початку була щедра, і Кирило прирізав до свого поля ще вісім степу. Цокав у них на стіні годинник з косарями на циферблаті, що йшов у ногу з часом, то починав відставати, коли господар знімав з гирі причіплений для доваги молоток та йшов набивати косу. Гаричаний вітер з поля обвівав обійстя, і плодилися на ньому корови та коні, вівці та свині, качки й кури, і чорноголові прудки чертенята стрибали з яблуні на яблуню. А потім вже не довішував до гирі Кирило, годинник безнадійно відставав Спить натруджений чорт, натруджені руки вже отгуділи, а ноги ще болять Але він не чує того, він і в сні молотить І сниться йому, що йде неглибоким виярком А з обох боків позвішувалися крони дерев І з них падають невеликі стиглі медові грушки Падають і скочуються кудись а молоденький домовичок з білими лапками Хоче упіймати хоч одну і не може Кирило сміється То його грушку хоче впіймати домовичок А вони котяться на його Кирилове подвір'я Спить, Кирило Спить, прихилившись до нього натомленими плечима, Маріє Сплять на полу за ранжиром чорноголові дітки на полу вони завши й обідали, поставивши не ослінчик, а на нього миску. А десь там, наївшись і перепившись, важко ворочається в вісні вусатий деспот, який за вечеря й домовився з соратниками, як одібрати в чорта землю і закабалити його, і йому сниться, що він їде верхи на чортові. А в яві справжній чорт поїхав на ньому, і вже іменем народу, Народ і плугатар, і вчитель, і вбивці, енкаведист Написано постанову, в кого забрати землю, кого поставити до стінки Кого етапувати під замерзлі піхти в Сибір Вписана туди і Кирилова та Маріїна з дітьми доля Спершу бралися неквапно, влаштовували лоскотання Зганяли людей на збори і тримали там до півночі Вписували село на чорну дошку Вивозили з магазину крам, лякали тих, хто не здавав хліба фотоапаратом. Люди страшенно боялися попасти на карточку. А після публікації, вправді, статті нікакої пощади класовому врагу та отримані нових інструкцій повноважені взялися круто. Вигонили людей голими на мороз, у хлів, інший уповноважений замкнув людей у гамазеї, облив гасом кота і вкинув туди. Виполняйте заготовки Забирали людей у допр, Де за день вмирало по сто чоловік Хліба на добр не видавали І вже навіть міліція давала заарештованим Якусь мізерію свого пайка І в рай партком поскаржилися жінки міліціонерів І ту пайку одібрали Чорт теж побував у добрі. Випустили Його спочатку не чіпали Може, що жив на відшибі Може, що рахувався серед бідняків, батрак пані Лупше, а потім крутонули його. А коли уповноважені дослідили за клунею Кирилеві екскременти, чи він хліб, чи тільки гарбуз, як казав, і таке знайшли, що їв хліб, чорту уповноважений закрутив чортові, бороду довкола дула нагана і водив його по кабінету. Чорт бороду відкрутив і вдарив у носаком носакому сите черево так, що той сів на підлогу і підмочив її під собою. Тоді вбігли інші ГПУшники і били чорта смертним боєм. Чорт до розкуркулення готувався заздалегідь. Найперше прочувши про постанову о надмірних постройках, продав клуню з соснових плах на два токи. За тією клоною страшенно плакали діти.